Välkomna till Old Oldschool med ytterligare ett avsnitt och idag har vi med oss ingen mindre än Ida Berfot, all the way from America. All the way from America. Så kul att ha dig här Ida. Tack ja. snälla för att ni ville ha med mig, det betyder jättemycket är ära. Självklart, det är inte så lätt att få tag på dig Men till slut <laughs> <laughs> De här nio timmarna det, det är mer än vad man tror att det ska vara alltså. Nio timmar, ja. det är svårt ja, jag Det är ingen på tidsskillnad när, när vi försöker här från, från Lilla Sverige ja, Men du har ju Jag tror många, eller jag vet Att många vet vem du är Men du Du har gjort det som så många Drömmer om du tog ditt pick och pack Ja <laughs> vänta, vänta, nu händer något med alla, Ser ni alla, alla ja. Du tog ju alltid pick det pack Ida Och eh, du flyttade över Atlanten eh, Och det är ju För många en dröm eh, Vad var det som fick dig Att slå slag i saken Och bara, nu jävla gör jag det här alltså, jag... Och vad hade du för känsla då Ja, inte och det att vara här år fem och sitta här och prata med er hela vägen härifrån. Um, det gick inte alls riktigt som planerat. Vi... Någonstans så var det att jag har alltid varit den här personen som säger så här, om man får en magkänsla eller ett, ett erbjudande, då har jag väldigt svårt att säga nej. Jag tycker att man ska chansa, ge sig tillfällen så gör man ett försök. För det värsta som kan hända är att man på något sätt lär sig någonting. Mm, mm, mm. Och jag bara, ja, men det här har varit en dröm sen jag var så liten. att Jag, jag, vill, jag ville gå i high school egentligen. Jag tyckte det var en jätterolig mm. Förmodligen från alla amerikanska serier vi har sett på tv, antar jag. Och det så. låg liksom kvar inne i mitt huvud. Och sen, um, jag var här första gången 2011. Eh, och absolut föll stenhårt för solskenet i L.A. Inte speciellt L.A. som L.A., Hollywood, alltså glam. Inte det, utan viben nere i Venice Beach. Det här att man får vara så sig själv. Man behöver inte vara konstlad. Det är liksom... Man såg så mycket olika roliga människor. Sen åkte vi hit med Henrik 2017. Och han kände samma sak. Vi spenderade fyra veckor i L.A., Två veckor i Miami. När vi kom hem så kände jag bara så här, nej. Det är inte hemma längre, även fast jag vill vara hemma. För att hemma är alltid hemma. Men det är inte mm. hemma där jag ska vara just nu. Och sen så fortsatte jag jobba. Jag fick ju extremt bra möjligheter i Sverige. Och det gjorde extremt ont i mig <går> att mm. säga ifrån det för att gå för den här drömmen. Men jag vill inte ångra mig. Nej, just det. Och åren går ju. Är du klar? Ja, alltså det, det var mycket, mycket längre än vad vi trodde. Och mm. som det ser ut nu så är det tre år till. Så det var ju först ett, ett år på ett studentvisa. Och sen så fick vi ett jobbår för vi klarade av studierna. Mm. Och efter det så fick jag ett nytt typ av visa. Så det är visumet som styr just nu, alltså än så länge. Att, och det är det du menar med tre år till. Ja, precis. Ja. Så att det är inte så att man är här på obestämd tid man, och man måste spendera extremt mycket pengar, vilket inte många vet om, för att få förlänga, eh, att mm. ens få försöka. Och det är typ som en rysk roulette, för man vet inte om man faktiskt kommer kunna det. bli godkänd. Men hur, hur funkar det när man, när man är så aktiv som ni är eh, med allt ni gör? Underlättar inte det för att få en green card? Um, jo, um, och. Eftersom att vi nu har varit här i fem år så är det ännu större möjlighet att vi efter de här tre ytterligare åren kan få ett green card. Mm. Um, och sen är frågan, vill man ha green card, vill man ha citizenship eller vill man inte ha något av det utan vill man fortsätta på ett visa? Det är, det är så mycket olika frågor som man inte egentligen typ orkar tänka på på vardaglig basis. Mm. Ja, men, mm. men om jag gör det, hur blir det med de olika... Alltså med skatter och allt sånt ja. där som tillkommer ja. Som folk faktiskt inte ens skulle tänka på ja. från början alltså vill man bli... Så, det är, så här, det är mycket krimskrams runt omkring mm. som, som är tråkigt ja, jag <laughs> Men... Och det är mycket magont Och det har inte bara varit så underbart som det har sett ut Och det är extremt mycket ångest i många månader För man vet inte om man helt plötsligt mm. får ett brev som säger Tyvärr, nedslagen, du måste lämna Och de har man 30 mm. dagar på sig och bara hej hej Säg upp sitt liv och sticka. Mm. Men, men, men det är ju också lite så här, som, som du säger, det man ser liksom, via sociala medier när det är bara träning och allt roligt mm. runt omkring. Så det är det mycket i allting som man inte ser. Och sen jag älskar ju USA, men jag har aldrig varit där en längre period för att liksom i situationstecken drabbas av systemet för att förstå hur det funkar. Hur har det varit för er? Ni är ju ändå från Sverige där allting typ funkar. Hur har det varit där? Liksom? Alltså, systemen här är ju väldigt seg. Sen kan det ju bero på att det är extremt stort, men allting tar väldigt mycket tid. och man Måste hela tiden gå 15 olika personer innan man kommer till den person som faktiskt kan fatta ett beslut. Och det här kan vara på yeah. sjukhusbasis. Det kan vara alltså vad den är. Allting tar lite lång tid. Eller försäkringar överlag. Allting sånt här är lite krångligare. Yeah. Mycket byråkrati. Man, sorry. Vad sa du? Mycket byråkrati. Extremt mycket. Och man måste typ lära känna de rätt personerna för att det ska gå lätt. Och det är inte så mm. lätt att göra för att alla är ju väldigt upptagna Ja. Yeah. och vi är väldigt upptagna. Men ja, eh, alltså ni, när ni flyttar dit eh, och det var du den kille då, mm. eh, ska vi säga när vi säger vi eller ni, så är det ni. Var er var inte syster på ja. <laughs> Men när ni flyttade dit, var det så att ni, ni, liksom, ni kände ingen, ni visste var ni ville vara ni bara tog en ni, bara hittade det här studentboendet då, och, och bara körde och sen hade ni byggt det därifrån eller hade ni någon kontakt? Hade ni någon svensk kompis som bodde där? Eller till? Så, så en av anledningarna till att vi ens vågade försöka har ju faktiskt att göra med mina barndomsvänner som bodde faktiskt i det huset som jag fortfarande bor i um, för att de hade redan gjort den här riden med skolan. De hade redan testat det college som vi kollade på. Så de hjälpte till hela den här paniken i början. När man ska sätta upp bara el eller när man ska sätta upp internet. Alltså alla sådana små saker. Sätta upp en bank. Allt sånt fick vi faktiskt jättefin hjälp av. Så jag är för evigt tacksam till de här två som jag har haft sedan jag var tonåring. Och att få den hjälpen från start tycker jag är ovärderlig. Den gör ju att man faktiskt för det första våga känsa och för det andra känner sig trygg i de val man gör. Mm. Um, och man kan känna lite så här okej, okay, men här kan vi nog hitta en grund. Um, så jo, jag hade mina, mina kompisar här faktiskt. Så mm. det var inte bara en slump att vi hamnade just här, utan det var med hjälp av dem. Mm. Mm. Men jag måste gå tillbaka till 2016. då Vi såg också i Dubai Muscle Show, om du kommer ihåg. Mm. Och tanken var ju precis som du säger min, min, min, Vad jag kommer ihåg Du skulle ju liksom ta tag Och typ återlansera Celsius i Sverige Och bygga upp det Och det är ju den antagade möjligheten som du pratade om Som du sen fick tacka nej till Men När, du, när, när ni kom till USA Var det tanken att ab, ni skulle bara vara där Och sen figure it out Vad ni ska göra Eller visste du redan då Vart du skulle vara om fem år Alltså, för det jag var ju med då när vi var i Dubai. Jag var ju med i den här perioden då vi byggde en helt ny department på Celsius i Sverige. Ja, precis. Och nu är det ju ett och samma företag. Så resan med Celsius har ju verkligen varit en stor del av det här. Men vänta, vänta, vänta, jag måste avbryta det. Mm. För Celsius Sverige var ju en, en, en franchise på mm. ett amerikanskt bolag som mm. sen såldes till Finland. Yes. Är, det, är det tillbaks nu så att ett, ett amerikanskt ägande skapar? Nu är det helt amerikanskt. Okej, okay, då hänger jag med. Okay, ja, då, så, så nu är det jag, samma företag. Så, jag, fan, nu det, så nu är det liksom ett och samma och det finns okay. i fler länder. Kanada är med um, och det kommer väldigt många fler länder snart igen. Okay. Um, så ja, um, alltså tanken var ju rent krast Att vi bara skulle vara här i ett år och plugga Och att mm -hmm. jag sen då förmodligen så här Okej, okay, men vad finns näst? Det vet jag inte, jag får gambla <laughs> För någonstans mm -hmm. så hade jag magkänsla att det är rätt val Och när man känner att det är rätt val just nu Då låter man sig lite så här Okej, okay, men jag bara sätter mig tillbaka Jag det bästa jag kan här och nu Sen får vi se vad som löser sig. Eh, mm. Och saker bara följ på plats. Eh, och här är jag nu, liksom år fem. Mm, mm. Men, men var du. Ja, du kan så, köra så. Men Kör idag, du. kolla där du är, du är ju idag. Du jobbar eh, och lever liksom uppenbarligen det du älskar, och är ändå ett stort ansikte, liksom, både för liksom, att det du gör, men också men, i inom situationstecken. Man, liksom en, en, på, en, jag vill inte säga influencer, men någon som påverkar andra för att träna och leva ett starkt och hälsosamt liv. Men vad är det, det du vi, vis, ville göra? Eh, eller, eller är det något som växte fram? Nej, alltså, jag har ju alltid velat göra det jag gör. Jag har alltid mm -hmm. velat um, kunna delge den passion jag har för styrkärning, mm. för att äta på ett sätt som gör kroppen mår bra, att du mår bra. Det mm. behöver inte vara enligt råd och rön enligt bodybuilding, utan det ska mm. liksom vara, okej, okay, varje person är en egen individ. Alla kommer tycka om en del gillar sötpotatis, och en del vill ha ris. Alltså, ah, hur man mår av det man äter. Jag vill bara att folk skulle förstå att det finns en sån lätt version att gå via för att ta sig i både form men framförallt om man då, att man kommer dit om man fokuserar på hur man mår. Och det ja. har jag känt, det vill jag göra från året jag gick från, Jag skulle i gymnasiet hemma i Sverige så valde jag handels först. För jag ville jobba i butik, trodde jag. Mm. En vecka senare så var nej, jag vill lära mig om människokroppen. Så jag gick eh, omvårdnad. Så jag är egentligen en undersköterska i grund och botten. Och då då jag verkligen följde för hela den här uh, kropp, Hur den människokroppen funkar. Um, mm. Och efter det, jag, jag har alltid bara velat hjälpa människor till att må bra. Och det bestämde jag redan då. Och sen visste jag aldrig att det skulle bli till den här skalan. Vilket uh. jag varje dag vaknar och nyper mig själv. Jag gör jag verkligen det här. Och man blir ju lite rädd. Kommer det här bara rasera en dag? För att det är... Som stor del, alltså jag älskar det jag gör Är det påfrestande? Absolut För jag jobbar 24-7 Varje mm. dag i veckan Jag har inga mm. dagar av och allting sånt Men någonstans är det värt det mm -mm. Jo men annars hade man inte Orkat ligga i heller om det inte Nej. var kul Exakt Jag tänker på det, du, du var ju, nu var ju du Redan en, en profil i, I Sverige när du flyttade Men det är ju en sak att vara Stor i lilla Sverige och sen jag tänker så här hur... Social media är ju en stor grej då, Och det är väldigt intressant att prata om Alla har social media Och, och, och man, man, det är en stor del av ens liv Även om man kanske inte är en influencer Så följer man, man tittar på sin telefon mycket och så vidare. Från att ha varit En stor influencer i Sverige Och så flyttar du till USA Och ska köra din grej där Då är du på något sätt inte en lika stor Influencer längre I det stora landet hur, alltså, jag kan tänka mig att det kan också vara lite läskigt för du har ändå bara kört på och, och såklart lyckats. Nu har du en, idag, som säkert kanske om någon annan lyssnar på det här med ett år, kommer vara ännu mer. Men nu har du 1,4 miljoner följare på Insta. Det är ju sjukt mycket. Mm. Um, men hur liksom känslan och tankarna, det är ju lite läskigt också att satsa på sin grej. Och hur, hur att man känner sig, fan, nej, vad dålig jag är jag liksom, eller så här, Jag växer inte tillräckligt fort och alla ja, sådana där grejer och näthat. Och, alltså, kan vi berätta lite om det där? Jag tror att jag väldigt tidigt, för att jag har så många vänner som var i den sits jag är nu långt före mig. För att jag gick ju fokuset att nu ska jag bygga ett brand som inte var mitt eget. Så jag fokuserade ju på ett varumärke och inte på den person jag ville vara till en början. och jag Någonstans så lärde jag mig genom att titta på vad de gjorde att man måste ha så mycket tro på sig själv eller att man, man vet sitt värde oavsett hur en post går eller hur många följare man får. Och man måste också vara helt säker på vad det man försöker förmedla. Jag vill förmedla att kvinnor och män kan vara så starka de bara vill. Oavsett eh, hur gammal man är, oavsett eh, vad, vilka förutsättningar man har. För att, alltså, alla har ett bagage. Och jag tror att om man bara bestämmer sig att okej, okay, men jag, jag förlitar mig på att det jag säger är det jag tror på. Mm, mm. Då känner jag att då är det open game. Mm, mm. Jag, du, att man vet vad man pratar om helt enkelt, för du är ja. du. Jag är jag, och jag, jag är fortfarande jag. Självklart så har jag ju mycket mer erfarenhet. Jag har, jag har ju vuxit som person och jag har ju lärt mig att jag kan mer än vad jag trodde jag kunde då. Men det kan jag ju också, för jag har ju lärt mig mer. Såklart. Um, men sen, jag vet inte om det händer något magiskt vid 30, att jag bara skitsamma, folk får säga Nej. vad de säger jag vet mm. inte, men det kändes som att det var bara så här, kliva över dem bara ja. mm. men, men... Men, men blir det också inte så här att ju mer du är inne på det du gör där du dagligen till och med flera gånger om dagen exponerar dig för andra och tycka och tänka mm. att du kan ju inte heller låta det komma åt dig för då kan ju inte du hålla på med det du gör exactly. eh, om, om man hela tiden ska eh, tänka på om jag lägger ut det här, tänk om någon säger mitt utförande är så här eller gud vad svag jag är mm. eller gud vad eh, mina vaders är whatever, du vet vad jag menar <laughs> ja. och jag tror att om man mognar i samband med sin utveckling Och förstår själva spelreglerna mm. Så blir det väl mer och mer att man bryr sig mindre och mindre Vad eh, om, om världen säger av, av, av, av det, om det man gör Så länge man vet själv att det är okej okay med det man gör Men för jag, jag tror att det någonstans är så här också Att om man kan acceptera den man är själv Och bara så här, ja och förstå att även fast du accepterar dig själv så betyder inte det att du vill inte vill fortsätta utvecklas. För det, det är två helt olika saker. Och jag, jag tror att jag har kommit till den förståelsen att okej, okay, jag har gjort det bra hittills. Vill jag mer, absolut. Vilket gör att jag aldrig är nöjd. Men för att jag ska kunna utvecklas framåt så måste jag hela tiden vara lite obekväm. Och det är inte lätt att vara på sociala medier. Det är en ständig kamp, det är en ständig ångest, en ständig känsla av att jag hinner inte med- Mm. Eller undra vad de tycker om det där Men då blir jag samtidigt till mig själv lite arg För då blir jag såhär, men vänta här nu Jag har själv tagit på mig den här hatten mm. ja, De måste, exakt, ja. då, då måste jag ändå äga den Att det kommer komma motstånd Det finns motstånd i alla jobb mm. Mm. Och, Det kommer olika former liksom bara, helt Ja, enkelt. absolut Och jag tror att ingen människa Alltså även om jag satt i ett rum Med mina kollegor på ett kontor Ingen kommer ha samma åsikter om saker och ting. Nu och på sociala medier är det lite lättare att våga säga det här. Ah, precis, precis. Och då vill vi säga, ja, jag förstår att inte alla tycker om muskliga tjejer. Jag förstår att också inte alla tycker om smala män. Eller stora män. Eller smala kvinnor, stora mm. kvinnor. Alla har en preferens. Mm, mm. Och det säger ingenting om mitt värde. För en annan person... En hundradet sekund senare kommer säga att jag är det finaste de har sett. Och det värderar mm. jag inte mer eller mindre än den som säger att de inte gillar mig. Förstår som vad jag menar? Det är ju det är en åsikt. Och jag mm. måste skärma av mig. Bara, ja, men, ja, men jag har också åsikter. Jag kan bara mm. vara trevlig nu och välja att inte säga mina negativa åsikter. Mm. Mm. Men sen, sen tycker jag allmänt, man kan... <hör> ha åsikter, sen är det ju stor skillnad på hur man uttrycker dem. Exakt, exakt. Eh, och, och det kan ju vara en sak du inte gillar eller någon som du inte tycker är säg, snygg en utifrån dina preferenser. Antingen så är du tyst eller så säger jag men jag tycker det där är inte något som tilltalar mig. Men skillnaden med på sociala medier så blir det väldigt mycket laddat med hat och förtryck. Ja. Och det kommer nog mycket på grund av att folk kan vara dolda bakom en, en profil eller liksom ett mail mejl, whatever det kan vara. Mm. Och det är liksom ju den negativa trenden med alla de här plattformarna för att folk vågar uttrycka sig som de kanske inte normalt hade vågat säga mm. face to face till folk. Exakt. Och det är det jag menar att det är ju det som gör en person... Jag tror man måste vara bara helt enkelt värna och säga att när ja. de är bakom lås och boom, sig eller stänga ja, dörrar ja. så vågar de uttrycka sig. men så länge ja. alltså, Om de inte skulle säga det till ditt face, då tycker jag också att då, då får de inte heller bekomma dig. Självklart så gör de det ändå. Alltså, det Ibland säger gör de det, men man, man måste ändå någonstans också förstå, så här, oftast gör ju folk sådana saker för att de mår inte bra Eller så de känner Jag kan säga så här Det här är skitintressant Jag, jag har ju inte studerat liksom om Det, det som har säger Skrivits om dig Men vi säger att det förekommer Samma personer skulle göra allt För att byta mot det du har Mm. bo i LA, träna på Golds, hänga med Bradley Martin och Michael Hörn. det är klart att de skulle göra det alltså du vet här: det är bara det, det är jävligt ont när det är inte de som gör det här. Ja. och det är ju den här mänskliga avundsjukan ja, den precis. kan bli väldigt otrevlig och då är det ja. såhär, ja men då? glöm inte bort att jag kanske avundrar saker som du gör jag kanske önskar att jag hade mm. det du har för att hur vi än är vi vill alltid ha det vi inte har Yeah. Och, alltså, jag och Henrik jobbar väldigt mycket just nu Med att känna den tacksamheten För våra dagar går ju så här Vi, har ju, vi brukar kalla det en emom Alltså every minute on the minute yeah. För vårt liv är från det här Att man öppnar ögonen så är det bara så här, yeah. Ett jävla smatteband Med saker yeah. att göra Och sen plötsligt så sitter man vid datorn Klockan är så här tio, elva på kvällen Man är yr, man yeah. bara oh, men gud, Vi kanske ska ha kväll Ja. till tio minuter i soffan ja. till kanske eventuellt en Netflix och sen sover ja. han jag bara, ja då ja. <laughs> jättepigg ja. Men för, men, berätta en, en dag i ditt liv <laughs> en dag i mitt liv ja. Ja, okej okay. eh, vi vaknar, det, det här kan vara mellan sex och sju till och med ibland, lyxa till 7.30 beroende på hur sent jag jobbade dagen innan eh, det första jag som händer är att jag kollar på alla sms jag fått under natten från mina kunder som är overseas eller de som är helt enkelt bara på östkusten här i USA. För de du kunder? Uh, yes, alla mm. mina kunder. Um, kolla vad de vill, kolla samarbetspartners e-mails om det är något som är viktigt, Någonting jag behöver ta tag i. Um, sen är det content. Antingen så är det ba bara postandet eller så är det att skapa content också så det kan ta allt mellan två timmar till Fyra-fem timmar innan vi kommer iväg till gymmet. Som då är content-omgång nummer två. Och filmer till kunder om de behöver någon extra visning. Um, så mitt träningspass är ju jobb. Och inte att jag går dit och tränar och går hem och har 45 minuter på mig. Utan det är så här, jag vet att jag kommer spendera minst två timmar på gymmet. För att det är 50% faktiskt styrketräning själv. Och 50% som är jobb. Um, kan filma dig eller har ni, har ni hyrning in någon? Han gör allt content. Um, mm. Så han ansvarar för allt, all filmning och all editering. Mm. Um, och sen kommer vi hem vi äter lunch um, kollar antingen på produktlanseringar, saker och ting vi behöver göra eller försöker stänga av jobb i några sekunder och kolla på vad andra youtubers gör för att få idéer vilket då innebär inte att stänga av jobbet. Ehm um, och sen så tar vi vårt pick och pack, går ner till eh, ett café vi har här nere. Sitter där och dricker kaffe och jobbar istället för att sitta på kontoret. För det är ju uppenbarligen bara precis där. Eh, mm. Annars är vi ju alltid hemma. Mm. <laughs> så vi sitter där i några timmar tills vi har kundsamtal. Som det inte händer kundsamtal på morgonen också så har jag en runda med kundsamtal. Eh, då vill jag gå ut och år. Um, förmodligen når jag ungefär 20 000 steg om dagen För mina möten sker alltid på telefon När jag är ute och går mm -hmm. uh, Och sen är det middag och jobb Fram tills att vi typ somnar Och sen så är det kväll Och då är mm -hmm. det här sju dagar i veckan Alla dagar Och sen är det igen Yes. Men det är, det är lite kul, eller kul ändå. Det är inte alla eh, som klarar av att ens partner är så mycket större än vad en själv är. Eh, för du har ju mer följare och mer engagement. Och sen ändå var den som också hjälper till att låta dig ha din plats. Liksom. Jag tycker det är, är väldigt fint. Det är för väldigt... vissa hade ju varit säkert super av en sjuka liksom istället. Eller något sånt Tyvärr. Ja, Många är så. Jag tror att det är att, att vi. Det var inte så att vi bestämde men nu satsar vi på dig. Utan Nej. det har varit nog mer att det hände naturligt. Och sen mm. så fanns han där för att han är förmodligen den varmaste person jag har träffat i hela mitt liv. Och mm. jag varje dag känner jag mig väldigt skam sen, för det känns som att folk tror att jag valde att han skulle göra det här. Det är som liksom ett erbjudande från hans sida. Mm. Och jag försöker pusha honom att göra lika mycket jobb i sina egna sociala medier, men han tycker mm. inte att det är lika kul. Nej, men han, man hittar ju en grej. och Han har också en jätteinspirerande Instagram, ska vi säga, för mm. alla som lyssnar. Så att gå in och kolla där också. Ja, och, och grejen är att han hans fokus nu är ju att skapa materialet. Mm. Och det är, ju, det är ju vårt jobb. Men är ju tid. Ni är ju tid, är är ju tid, tid. ja ja. Så, Nej, ja, och det är, det är extremt fint att ha någon som är så supporterande. Och många gånger mm. den som vill mer än vad jag kanske själv orkar med. Eller jag vill pushar med. Dig liksom. Han pushar mig väldigt bra. Ja, bra. Ja, men han ser säkert saker som du inte ser som han Exakt. ser möjligheter i. Liksom. Mm. För, för det är ju så, alltså, när man är någons coach, hela min... Alltså, alla mina vaknade kunder går ju åt mina kunder. Jag, jag är ju mm. väldigt mer involverad i deras liv mm. än vad jag är i mitt eget. Så att jag har ju mm. svårt att vara kreativ själv med ja. idéer. Så hade jag inte haft honom som min first or second brain det här hade liksom inte gått. Mm. För att jag, jag är ju coachen. Jag har ju mm. så skit mycket kunder att jag liksom, varje gång jag tar upp telefon så har jag ju i alla fall en till fem sms som jag måste ta hand om. Så var, ja. det finns liksom inget utrymme för mig att sitta och tänka, hm, imorgon ska vi skapa content i det här ljuset den här tiden, med de här sakerna. Vi är ju inte riktigt där. Mm. Så influenceraktiga är vi ju inte, utan vi gör content när vi kan göra content. Det, det. är det kan, Har du vissa så här stunder när du stänger av din telefon på flygplansläger typ? Nej, bara när jag sover och det är, mm. det är knappt då, för jag har den fortfarande så nära så att jag, om jag vaknar på natten så är jag där och kollar ändå. Mm. Så att, ja, det händer ganska ofta. Jag har en, ja är... eh, nu andades du, eh, Arsken, men jag tänker fråga först ändå. Ja, fråga, fråga. <laughs> en så här, nej, men lite rolig fråga, för att jag vet som, eh, som profil på internet så kan man ju få eh, lite roliga frågor. Eh, och du har ju eh, du har jättestora ben, och jättestora armar, alltså du är ju asgrym. Ja, stark. Men vad är den vanligaste frågan du får? Är det typ så här, hur tränar du dina armar? Eller vad är den absolut vanligaste frågan? Ja. Ja, kan du flexa biceps? Den är väldigt stark. Ja. Eller typ, hur, hur, hur kan du träna så mycket? Ja, okej. Okay. Mm. Det är nog den. Hur håller du dig så motiverad? Ja. Det handlar ju, som ni också vet, för ni är ju inne i samma samma aktivitetsmängd Ni själva Det är ju mm. inte motivation längre Det handlar ju om, bara om en vana och disciplin mm. eh, Och jag vet ju att alltså, Med min superhyperaktiva hjärna Är jag inte aktiv Fysiskt mm. Skur, jag kommer inte få ett skit gjort. Och mm. det är liksom jag, jag, jag måste röra mig och bli trött Fysiskt för att jag ska kunna Här Jobba här mm. Mm. Eh, Och om jag inte hade gjort det då hade jag nog haft så mycket skärmtid att det förmodligen hade varit ödligt. Ja. <laughs> jag fattar. Det, det är inte ens, ens, ens en det, Jag vet, men det är, ju, det är ju en curse med det ja. man håller på med här. Men jag tänkte på av allting du gör jag har två frågor som kommer komma back to back. Hur mycket av det, om du delar upp det till procentuellt, hur mycket av det är, um, ska jag hitta rätt svenskt ord för det här, um, -Endorsement, alltså hur mycket av det är om coaching, och hur mycket av det är liksom influencer-brand activation-uppdrag? Um, du tänker på mina sociala medieposter. Ja, eller inte? alltså samarbeten är rätt ord. Hur uh, mycket av det jag har, är uh, -Jag har många samarbeten. Um, jag, har, jag är väldigt lyckligt lottad att ha um, företag som vill jobba med mig. Och jag uh. har ju haft de här företagen. Sen jag flyttade hit. Ah. Jag har inte ändrat även förast... Förast? Även för att... Även en gud... <laughs> även fast pengapåsarna hade varit högre på andra ställen. Så jag byter oftast inte företag jag jobbar med. Utan mm. hittar jag någonting jag gillar, då stannar jag. Jag har väl alltid lite grann varit så. Och tycker att det är jättejobbigt att säga, eller så, göra slut med sådana mm. som jag jobbar med. För att jag har så bra... Eh, samarbeten och förhållanden med de här personerna eh, Men jag, alltså Vad ska jag säga Jag skulle nog säga att det ligger kanske 40% endorsement och 60% Mitt eget brand Det är ändå fett mm. Det är ändå grymt. Och hur, om, om du kunde göra 100% endorsement Hade du velat det? Nej Inte. Alltså i, i så fall 100% endorsement Till mig själv, till mitt eget brand mm. Okej okay. ja, då fan eh, ja. För att det den vision jag har med iBFit är så mycket större än mig mm. men det handlar om att våga. Och jag, mm. jag kan verka väldigt tuff i, i kanske svenska mått eftersom att jag då tog mitt pickpack och flyttade hit. Mm. Eh, men det är också fortfarande väldigt mycket som jag inte vågar och saker och ting som jag känner så här varför vågar jag inte bara ta nästa steg? Mm. För det är extremt skrämmande och som sagt jag är inte i mitt hemland. Det är saker och ting som man inte kanske vet och som man inte kan och så blir det dubbelt upp för att jag har två länder att tänka på. Så att det, det är kruxigt. Um, men jag gillar till den utmaningen. Ja, jag fattar. Jag tänkte på um, också en annan grej. För att när, när, när ni kom dit som Linné, så att du var ju redan liksom etablerad, givetvis inte alls den du är idag. Men du var ju ändå liksom. Det var inte så att du började på noll. Och sen så växte det ju bara mer och mer. Hur. Hur började liksom den resan? Var det mycket för att ni hängde liksom på rätt plats i rätt tid och sen gjorde ni en grej? Och sen var det att folk upptäckte dig eller och er så småningom, eller? Alltså, för när vi flyttade hit eh, ett halvår in då blev mitt konto faktiskt hackat. Det jag hade skapat i Sverige. Och där sa jag många gånger att jag typ inte bortglömd, för jag vet ju ja, att det finns personer som fortfarande, jag har ju mycket kunder i Sverige också, så jag vet ju att, okej okay, jag är inte helt bortglömd, men många gånger ber jag så här gud, har jag en Sverige med på min följarbas, för det känns så mm. distanserat, för det jag hade skapat i Sverige, jag var under, uppe på typ 220-250 000 följare mm. i Sverige, eller i Europa som blev hackat då i september eller augusti, eller när det var eh, 2019, så jag, då var jag lite så här, nej, men jag vill nog inte göra det här med er och sen insåg jag att Nej, men det är visst det här jag vill göra för jag har någonting att meddela. Jag har någonting att förmedla och, och dela med whoever som vill se det här. Liksom. Um, så jag startade ny för jag fick ju börja från scratch. Så jag mm. hade ju noll när jag gick på gatorna här i LA. Jag var ju en nobody. För ingen ja, här vill mm. Men för mig det spelar ingen roll om man är en nobody om man har någonting att förmedla. ja. Alltså, man kan inte så, liksom... Och för mig, alltså jag hade kunnat sitta här och ha 400 följare. Nu råkar jag ha 1,4 miljoner. Och för mig, jag ser inte mig själv som högre än någon annan bara för att jag råkar ha en följarbas. För att någonstans så vet vi ju inte riktigt vilka de andra personerna är. Mm. Ehm, så för mig... Eh, vad var jag skulle komma till? Jo, när det hände, när det började växa. Jag vet faktiskt inte riktigt när det började växa. Men jag antar att det var att vi reste väldigt mycket i USA. Mm. Och att hinna stoppa av 23 delstater på de här åren. Det ger nog ganska mycket alltså, visualitet. Och, um, jag försökte nog bara vara mig själv. och jag, tänkte, jag hade ingen press på att jag skulle växa. Det var bara liksom... Folk gillar väl att säga goals, kanske. Du sticker ju ut som person. Du är ju en person som mm. är, sprider bra vibes, liksom, bra mm. energi. så att Jag mm. förstår också att man gillar dig, det gör ju jag och Arskan också. Alltså, Man blir glad av att se ditt konten. <laughs> jo, men, jag, jag tänker, nu låter ju, det här bli ju partiskt, för ja, vi känner varandra, som Linné säger, ja. tycker ju om dig. Men jag tror ju att till skillnad från många andra som får en, liksom, en, en snabb tillväxt så har ju inte du tappat fotfästet. Du är mm. den du var innan också. Mm. Och Det kan... det. Plus att du har en jävla massa muskler och är stark. Det går nog hem hos många. Du vet, så här, det, det, det, det kan vara många som kan delse upp till det. Många kan eh, relatera till det. Och många kan ha det som en, liksom, en, en, en önske, liksom, bild. Och då, då kan det vara lätt att liksom, eh, få folk att haka på din resa. Men jag, och jag tror att någonstans så... Jag... Jag har hela tiden tyckt att det är så viktigt Att kunna vara kvar som den person man är Alla ändras dock När man är med om saker och ting Så mm. den som jag var När jag var 20 Är klart att jag inte är nu när jag är 34 Det är ju liksom 14 mm. års av, av Egen tillväxt Så att det är självklart oh. att man såklart ändras längs med vägen Men det gör ju även De där hemma som kanske inte har följarna Eller oh. vad man nu så att, Men jag har verkligen försökt att hålla kvar Mina värderingar eh, Bygga på vad jag kan för att jag vill veta mer. Jag vill lära mig. Och jag är ju liksom inte så om, om mina kunder kommer med frågor som jag inte kan. Då är det mm. inte så att jag säger, jo men så här är det. Nej, jag inte vet. Då säger jag, hon är, mm. jag måste ta det här för jag vet inte. För mm. ingen mm. har alla svar. Och jag tror att om man är, oavsett om man är en profil. För det här, det, bit, det, det svider lite i mina ögon ibland när jag, om jag har träffat någon, och så har de fått en, en stor tillväxt, och så. Mm helt plötsligt nästa gång jag träffar dem så är, är de helt annorlunda det för mig, det är så här, nej men hallå, mm. du får någon annan och jag vill ja, inte den. jag vill inte att folk kan säga så om mig och jag vill mm. inte känna så själv att jag tappar mig själv på vägen så att därför för mig om jag kan ha 1,4 miljoner eller om jag kan ha 5,4 miljoner och fortfarande vara den jag är nu så kommer jag vara väldigt glad för det Mm, mm. Mm, mm. Ja, men det, känns, det känns väldigt genuint Men eh, om man tittar på Du säger ju här att eh, allt eh, Allt i din dag är jobb Det är jobb från att du öppnar ögonen till att du stänger ögonen I princip eh, Men någonstans så gillar du ju ändå det du gör För att annars så skulle du inte sitta här kvar och göra det du gör Du kanske skulle varit undersköterska istället I, ja. mm. i liksom Sverige Eller vad vet jag Men eh, vad är ändå roligast Av allt du gör oh. mm. Alltså jag Även för att, fast det är mer jobb än vad man tänker sig att posta på sociala medier så älskar jag ju min dialog med de som kollar på mitt material. Jag älskar att lära, träffa ny, lära, träffa, lära känna och träffa nya personer. Mm. Och jag älskar att jobba med mina klienter. Så för mig att... Alltså överlag det, det jag och henne håller på att skapa är extremt exalterande. Alltså jag älskar det här jobbet. Mm. Sen att det såklart kommer dagar då man inte har energin. För att precis som alla andra jobb, Alltså vissa vaknar upp och säger gud idag kan jag inte gå till kontoret för jag är för trött. Jag mm. har ju också den känslan. Alla mm. kan bli trött. Men jag får ju så extremt mycket energi från de personer som jag pratar med varje dag. För mm. att jag har en extrem tacksamhet för att de vill ta del av vad jag har att säga. Mm. Mm. Det betyder mm. för mig. Hinner du med, jag äh, tänker att ni har ju en app och så där som, som ni jobbar mycket vid. Och mycket är ju online och um, remote. Men hinner du med äh, träning one-on-one on one också? Eller tar det för mycket tid av allting som du gör? Jag har inga kunder um, som jag träffar på gymmet uh, längre. Mm. Jag hade ju det när jag bodde i Stockholm. Jag tyckte det var kul. Mm. Uh, men någonstans så har jag också kommit underfund med att jag gillar att prata med mina kunder och få dem att mm. förstå lite mer än att de ska göra 3 gånger 12 i latsdrag just där och då. Självklart så saknar jag den här lilla specificeringen att jag kan hjälpa dem just där och då med att rätta till en armbåg och sådana saker. Mm. Men jag tror att mitt lärandeskap alltså hur jag lär ut är mer mind to muscle och då mm. känner jag att jag lyckas bättre med det när jag pratar med dem. Mm. Um, så jag saknar det, men jag känner också att eh, det är inte är rätt tid för mig just nu att stå eh, där. För då kan jag inte hinna med att förmedla mer i stor mm. skala. Mm. Jag tänker på, du kommer säkert inte kunna svara på det helt, men det får bli en liten gissning. Mm. Om du hade gått en annan väg, alltså fortfarande USA, men så att du hade satsat på eh, tävlingsbiten. Mm. Tror att du hade fortfarande kunnat ha varit lika ödmjuk som du idag? Ja. Uh, uh, man, alltså, blir ju, kolla, man blir ju knäpp av att tävla. Jag är uh, uh, ju... Ja. Du är ju inte knäpparskan. Alltså. <laughs> ja, <är> knäpp. <laughs> knäpp, nej, man ska vara ja. knäpp. Uh, uh. Nej, nej, men allvarligt. Alltså, jag tror... Hade jag fortsatt att tävla... Alltså, jag, jag tror ju ändå inte att jag hade kommit någon vart med det. Om jag skulle vara ärlig. Uh, jag var bra alltså jag är väldigt handboll när det gäller mig själv alltså, jag vet att jag har en bra ram jag förstår att jag har en muscle belly som kanske inte är så vanlig att se på tjejer jag, jag förstår det där men jag vet också så här jag har ingen aning vart min fysik har tagit mig nu är jag ju tacksam att typ wellness kom för jag vill ju ha mer ben men jag har ju fortfarande mm. överkroppen som en figure ah. men jag kan inte bli så hård som figure blir och jag så här, jag vill inte bli women's fysik så var Fattar, är det jag? blir svårt att, att placera sig. Liksom, ja, jag, jag, och alltså, jag saknar att tävla, men jag kommer nog aldrig jag att tävla. Strong woman, säger jag. Jag, woman. Tror skulle, jag tror du skulle leverera det. Alltså. <laughs> ja. alltså, jag, jag, jag har det. blivit för svag. Alltså. Eller inte för svag. Jag, jag tror inte det. Alltså, det. För mycket skador. alltså Okej okay, <laughs> Jag är inte så duktig på att köra min egen rörlighetsträning. Jag, <skratt> för jag sitter ju så mycket här. Så jag, ah. det blir för tajt i kroppen. Ah. Och så går man dit och så lyfter man skitungt. För självklart, jag är ju starkare än vad många andra tjejer är på mitt gym. Även fast jag tränar på goals. Men mm. det, goals har ju också fått mig att inse att ja, men okay, jag är bra, men det är väldigt tydligt att jag inte är bra bra. Mm. <laughs> eh, jag är inte mm. olympianivå. Och då blir jag så här, då är jag inte intresserad. Nej, och jag, Nej det är... Hur svårt det? Man känner många i branschen. både i, alltså, Personligen när man känner bodybuilders-proffs, man känner styrkelyftare-proffs, olympiska lyftare-proffs, mm. eh, strong man och women-proffs, mm. eh, då blir man så här... Alltså, det är ju kanske fel att jämföra sig med de som är bäst i världen. Men det är ju exakt. ens kompisar. Ja, som man ja, är också såhär... Men fan ja, liksom, jag liksom. Det, det, då blir man såhär, men jag är bara glad en glad motionär. Ja, Fast ja. kanske man är lite starkare än gemene man liksom. Ja, ja men det är exakt den känslan jag menar. För jag är ju omgiven av proffs. Ja. Nu, nu är ja. ju faktiskt inte riktigt goals vad goals en gång var. Ja. Det, är, det är lite mer ett hobbytränarjum Lite mer gemene ja. man lite mer svensson gym, alltså nästan som sats känns det som nu för tiden, mm. gentemot vad det gjorde när jag flyttade hit yeah. och då, alltså jag stod och hängde med, med liksom Sean Roden med, uh. eh, med alla de stora som vann Olympia, yeah. och jag menar Maureen från Norge, hon mm. vann Olympia bikini Alltså mina yeah. vänner vi pratar om. Mm. Det var jag... faktiskt min, min nästa fråga. För att ja. du, du och Henrik har ju också gått igenom hela förändringen från pandemin mm. på Golds till... För att det var ju, jag var där 16, tror jag. jag menar, det var ju piken. Liksom, allting ja. hände där. Och sen har det ju bara totalt förändrats. Det får jag också gärna berätta lite om. Liksom, hur, hur var den perioden? Kunde ni ens träna då? Och så, och så. Alltså under hela... Kalifornien är ju väldigt vad ska man säga. kan man säga prättor, utan råt konst. Jag skulle säga precis ha det. Men alltså, det, det ska ju vara väldigt korrekt allting här. Um, mm. Och de stängde ju ner allt. Och det var masker. Om man skulle gå mask, masker. masker Om man skulle gå mm. sex flo apart och komma och gick i småvägarna här så gick folk åt andra hållen alltså det var kallar lik här wow. Gold stängde ner vi fick träna, jag tror vi tränade sju månader uppe på vårt tak så jag är mm. väldigt tacksam av att vi hade ett tak och vi hade källargaraget där vi kunde göra utfall alltså mm. vi tränade typ med ingenting, vi, vi höll ändå kvar en okej okay fysik med det lilla vi hade, för jag menar när du har gjort någonting så länge, vad jag vet så behöver du egentligen bara ge 30% för att hålla kvar Mm. Har. så att det var nog en okej okay period vi gjorde ändå det vi skulle och menar, vi hade jättemycket tid till att skapa intressanta hemmaträningspass som folk faktiskt kunde göra med typ ingenting för vi mm. hade ett, alltså ett set av dumbbells här, som man kunde byta och det var inte Just en vår, det var en granne så vi började knacka på varje gång och fråga kan vi låna dumbbellsen nu? Han bara, ni har redan haft dem idag, ja men igen <laughs> <laughs> När vi till slut så insåg vi att det fanns en snubbe Som äger ett gym mot LAX mm. um, Det tar en timme för oss att cykla dit För vi hade ingen bil då Så vi cyklade mm. bort till det här gymmet Han höll öppet fast han fick dagliga böter Han hade ja, böter på öronen Och han kommer förmodligen aldrig kunna betala av det här men, um, Så han höll öppet så vi började gå dit Så i tre månaders tid Det här var jag så alltså i sluthampen Och vi insåg att men det är ju faktiskt någonting som är öppet Varför åker vi inte dit Uh. kom i hyfsat bra form av allt det där cyklandet, cyklandet uh. så det gjorde vi då vi körde tre månader på det där gymmet innan Golds öppnade igen men när Golds öppnade igen så var det som man nästan hade en ledsager genom gymmet för man fick inte vara inomhus och träna utan man fick bara träna utomhus så det är därför uh. att man har utomhusgymmen för förut fanns ju bara den där väggen Ja, den väggen är ju nu bara den minsta delen av uteplatsen. Nu finns det ju mm. två helt stora ytor till, två parkeringsplatser till. Visst är det framsidan nu där det parkeringar är parkeringar också? Ja, och baksida. Så där Golds parkeringar var, där mm. är det nu gym. Precis. Men är det inte tråkigt att det som var hjärtat av Golds, alltså mittenrummet, är tomt i princip? Nej, nu är det fullt. Det är fullt, för det har varit tomt ett tag eller? Äh, det var, Ja, vi fick ju inte vara där Vi var ju tvungna att bara just gå det. igenom vi hade, Det var just som det, äh, det. stängsel Liksom där inne, eller vad säger man just så här? Rep, karsen-tejp äh, <laughs> ja. Varningstejp ja. ähm, Men nu, nu är det ju Fullt, fullt Det är fullt, ja, de inte att i gruppklasser Och det är för ja. att de inte hade klient till det Just det Så det är det enda mm. Men av alla människor det är ju en och annan som har varit där Under de tiden som du Henrik Har varit där Vem är den coolaste som ni har tränat med Eller gjort content med Eller och så vidare Alltså jag menar Om jag inte säger att det är svingkont att se Arnold Några gånger i veckan Så är jag ju dum Det känns det fel, det känns det fel. <laughs> För jag menar, alltså, Självklart så blir det så här Det är en ganska cool känsla Det är ju lite bucketlist grej att Arnold ens vet vad man heter. Uh -huh. Att han säger när jag kommer ut från mitt pass och han sitter och kör någon övning och han säger great pump today. klar som fan att det är typ uh -huh. det bästa som har hänt. Uh -huh. eh, men andra, alltså 50 cent tycker jag är ganska coolt. Sylvester Stallone och hans oh. bror. Ganska coolt. Eh, och just nu, alltså jag, jag är ju inte så in jättemycket på politik, men en av dem som går för president, han tränar där varje dag. Okay. Eh, alltså JFKs brorson, så Robert mm. F. Kennedy, han tränar där mm. varje dag. Eh, mm. Så det är klart, det är ganska stora människor som tränar. Ja, eh. säg, säg, jag, jag omformulerar min fråga. Vilken är den coolaste collaben du har gjort? Oh. Oh, det är så många. <laughs> är en ja, av dem, som där... inte gör någon ledsen. <laughs> Ja, <laughs> de kommer inte höra det här <laughs> <laughs> eh, jag måste nog säga att ett collab som som, som är väldigt coolt är Faffa eh, Faffa är en brasiliansk tjej som är så stor så att klockorna står still alltså det är okay. ingen som inte kan se den här tjejen när hon kommer in någonstans det är liksom en mm, okay. bahogedonk och det är axlar och det är Boobs, det är liksom allting hon har hon är här, liksom. <laughs> <laughs> uh, Så hon är väldigt uppseendeväckande Så jag tänker att uh -huh. den, Det är ett av de extremare collabsen jag har gjort uh, Brian Ainsley Tycker jag också är för att han är extremt... Han är så fantastisk person också Jag älskar Brian Vi är väldigt goda uh -huh. vänner uh, Så att jag skulle nog säga att han är väldigt högt På min lista av God. väldigt stolta Moments Irish Kyle, mm -hmm. också ett väldigt stort moment För mig mm -hmm. um, som hon frågade mig kan vi ta en bild och hon frågade mig kan vi göra ett collab nästa gång du är i Vegas så ja. förmodligen nästa vecka kanske jag gör ett collab med Irish Kyle ja, det det. Ja. Jag tänkte eller ja, nu kanske du ska säga en till Men jag tänkte på det, eh, vad händer nu nu var det en liten eventuellt vad händer nu där som du just sa men har ja. du, vad har du på gång eh, Ja alltså det är så mycket som händer eh, just nu så jobbar jag Väldigt, väldigt, väldigt intensivt. För vi lanserar en ny challenge. Den börjar på måndag. Så just nu ligger allt mitt fokus där. Men sen är det ju sommar här nu. Så nu vet jag att det är fler och fler som kommer in. Turistsäsongen börjar komma. Så man märker att fler och fler folk är i stan. Eh, jag ska åka till St. Louis igen. Eh, om mindre än en månad. För det är den årliga sommarfesten. Eh, så jag ska träffa alla de andra atleterna för First Form. Eh, vad är det mer som händer? Förhoppningsvis... Kanske vi snart kan komma hem och jäkla gång hälsa på. Mm. Och då är det väldigt många clapp som jag skulle vilja göra. Så jag hoppas att folk är taggade på det om det skulle kunna hända. Eh, alltså, jag har så mycket resor som jag skulle vilja eller som vi har inplanerade som vi bara inte har datum för. Eh, mm. Men absolut sen vet jag att oh, Simium Panda är också en sån, eh, ett annat sånt här eh, call som jag tyckte jättemycket om. Folk vill se mig och Michael Hearn så jag antar att jag borde komma när som helst. Han har frågat mig nu i tre år. Jag kanske mm. borde säga ja. Det kanske. <laughs> men det är att jag är, jag är lite rädd för han är ju så extremt stark och jag vet ja, att han ja, vet ja, att ja, jag ja. har varit stark men jag har varit så skadad i omgången så jag har inte kunnat leverera på min starkhet och då är jag så här Nej, men jag vill inte vara som en Yes. Fast, fast när det gäller Mike kan man bara skita i det För han är så stark att Det liksom, det, det spelar ingen roll mig. Jag, jag är bara med liksom. ja, <laughs> Jag är vante ja. Ja. Ja. Jag, jag vet inte om Henrik har sagt det Jag hade ju planerat på att komma över <laughs> Nu i januari Efter min tävling och hänga och filma Mer än en vecka Vad hände Jo men jag hade en evil genius plan att ett företag skulle sponsra min resa sen gick det inte så. <laughs> det sig. Mm. Ja. Men, ja, men... men jag ska jag, jag, jag, jag har planer på mm. komma över, skapa content i LA och sen dra vidare till Dallas och gör samma grejer. Ja, så. Dallas, alltså det är också som ett second home här. Ja, alltså, ja. det är så underbart att åka dit Um, så även om vi inte har hört hemma i Sverige Så känns det ändå som att vi har lite Svenska rötter här också uh, mm, yeah. Men det, det är ändå ganska många Jag menar Samanta ju i Miami Jag har träffat henne några gånger um, Och så gänget i Dallas Alltså det yeah. Det känns bra Men har ni, har ni kvar lite så här Svenska traditioner Som ni två filar? Alltså Vi har ju även en tysk kvinna som bor i vårt hus mm. eh, så typ påsk och sådana grejer tycker jag hon är väldigt kul som de firar ju det här också med mycket schabrak men inte på samma sätt som kanske vi har gjort hemma i, i Europa eh, hon är väldigt duktig på att styra ihop eh, takfester så vi, vi försöker att fira lite sånt och vi har bjudit in folk på midsommarfest eh, men ja, pandemin hände ju Så det var ju ett helt år där som det inte hände ett dugg Men yeah. vi försöker och vi har några andra Svenska vänner här som vi firar lite såhär jul med eh, Sen två jular har vi varit själv eh, En gång i New York och en gång i Utah Men annars har vi vänner som vi har firat jul med i alla fall eh, Så vi försöker ändå hålla kvar i traditioner Men det är ändå lite svårt för vi som sagt Alla våra dagar ser rikadana ut Vi har väldigt mm. svårt mm. break För även julafton för oss är ju liksom jobb eh, mm. Så att jag menar, julafton, det innebär ju att det redan är en dag tidigare i andra länder som den julen är förbi. Så, att, mm. så funkar det när man är global. <laughs> så är det ja. Mm. Ja. Nej, men så det, det, vi, det är många grejer vi vill hålla kvar som är svenskt, men det är också väldigt många saker som vi kanske skulle vilja ta med från USA som är amerikanskt till Sverige- mm. Um, det är två helt olika kulturer Och mm. jag som tjej Har ju fått bit i mig tunga många gånger Eller typ <laughs> Låtit folk hålla upp dörrarna åt mig För att mm. det är så man gör mm. uh. Sådana saker Är fortfarande svårt att liksom Falla in i uh, Jag har aldrig gjort det själv mm. Yep. Mm. Du Men Henrik, vad, vad kör du spänka? Eller engelska med varandra Vad? du Pratar ni svenska eller engelska? Svenska eh, Förutom när vi filmar Då är det engelska Men annars ja. så Det är därför alltså, Ja, det är svenska Så ja. många gånger om jag har ett morgonmöte med en amerikansk kund och jag har bara pratat de senaste tolv timmarna med Henrik, då kan det vara svårt för mig att bara switcha ja, över. av. Liksom. Med, med samma sak så kan det också bli om jag har pratat väldigt mycket engelska en dag sen ska försöka hålla en konversation med Henrik då kan jag också bli helt så, här, nej men jag hittar mm. inga ord. Men nu, Det är faktiskt ganska coolt för att även fast vi pratar sjukt mycket svenska så tror jag nu att jag mer tänker engelska. Mm. Eh, så ibland så kommer det ut ord Fast jag går och i svenska så kommer engelska. Och det är mm. ganska coolt att det händer. Och jag, så jag, någonstans förstår jag Maria Montessami som jag sa i början att jag har inte mm. riktigt blivit så amerikaniserad men eh, det är det finns bara ord som makes more sense på engelska. Och där kommer mm. det. Mm. Det bara blir. Um. Så tycker jag gäller många gånger när det kommer till övningar och utförande. Och sen kan ju folk eh, bli förbannade så här. När jag säger något på min YouTube. men Jag hittar inga bra svenska förklaring. Nej men det finns ibland inte. Man bara, men vad ska jag säga då? Det, jag behöver leta i ett ordbok, i en ordbok för att hitta. Liksom. Det, det går inte alla gånger så bra. Nej, men. precis. Eller så blir det något påhitt som inte ens det finns. Ja. ja, exakt. Men det är lite intressant också för vi är många svenskar som jag ändå liksom träffar nästan dagligen här. Mm. Och många gånger så har jag slut där vi vissa av våra meningar Genom att bara snacka engelska helt plötsligt. Okay. För att det bara liksom faller sig Sen är det många gånger som andra amerikaner Kommer in men det är en tjej som jag träffar Nästan varje dag Hon kan säga hej svenskar Och sen kör hon resten av orden bara på engelska Jag bara men du visst Ska vi snacka svenska eller engelska Då blir det svenska <laughs> Och så blir, låter det väldigt kul för dem som sitter runt omkring mm. <laughs> Jag fattar Men okay, Kör, jag, blir, ska du köra? Jag, blir taggad, jag blir taggad på att vi ska ta vårt pick och pack och dra dit Linnea och träda. Ja, men jag, jag och pratar jag, jag har ju en stark förkärlek till Texas. Eh, och eh, känner också extremt mycket folk där. Och liksom, ja, men det är mycket kopplingar liksom. Så, och jag vet att ska gillar Texas också. Jag brukar säga det när vi läser. Nej, fan vi drar till Texas. Men nu, jag har ju barn och liksom, det är inte jättelätt och han har i skolplikt och så vidare. Så det är inte lätt. Och, och en pappa som kanske inte vill flytta till Texas. Eh, men, eh, ja. men jag tänkte fråga... Eh, om vi liksom struntar i ditt visum eh, om fem år var, som med de förutsättningarna jag alltid gör nu var vill du vara om fem år vad vill du göra, vad vill du vara på jorden tror du, alltså bara från var du är här och nu, magkänsla om, om fem år magkänsla så kommer jag nog fortfarande vara här, men jag kommer ha en lättare möjlighet att vara i Sverige så ofta jag vill Mm. på mina egna terms mm. eh, vilket innebär att jag skulle nog vara hemma i Sverige i alla fall tre till fyra gånger om året för mm. jag jag vet att folk kanske inte tror det men jag längtar ju hem jag mm. vill ju vara i Sverige också, det är inte så att jag är anti-Sverige och tycker att Sverige är skit och jag har ju alla mina vänner och min familj i Sverige. Jag har ju knappt mm. gjort vänner här. Alltså, för mm. det här har ju bara varit jobb, jobb, jobb, jobb. Mm. Så jag någonstans så känns det som att Sverige har stått still i tiden fast det har det ju absolut inte. Jag har ju missat mm. så mycket. Eh, mm. Men det känns som att den person jag var där det känns som att hon fortfarande finns. Så någonstans vill jag tillbaka till henne eh, men också med att ibefit är exakt där jag vill att det ska vara så att jag kan ta några steg tillbaka. Mm. jag vill liksom vara huvudpersonen som har fler personer under mig mm. Mm. jag vill att det ska expandera och jag vill att IBFIT ska vara den vision som jag har i mitt mm. huvud just nu så mm. att om fem år så så har jag väldigt stora förhoppningar om mångt och mycket kul, det låter jäkligt bra vi ser fram emot att eh, så följa dig såklart och dina stora steg framåt och vi hoppas ju såklart att vi kommer hälsa på dig. Ja, och det hoppas det jag också. Och om jag hinner till Sverige först så kommer jag också vilja såklart träffa er in person och se vad som, händer, vad som är nytt hemma i Stockholm. Vi hittar på något sätt då. Ja, Det mm. hoppas jag. Det kommer ju inte vara lika coolt som att vara i LA men det kommer vara tillräckligt. <laughs> alltså jag kommer tycka att det är skit. Det kommer ju hända så mycket hemma som jag inte har. Ja, uh, jag fick nyss några nya gym och grejer som jag bara, mm. <laughs> var åh, det det finns grejer här. Ja, och många, och jag har hört om börjartrenden i Sverige. Den växte ju redan då när jag flyttade men att den nu är helt sjukt att det typ är världens bästa börjare. Så jag är extremt hamburgersugen i Sverige. Mm. <laughs> Nej men det, det ska bli kul. Och jag är väldigt tacksam för att ni ville ha med mig. Självklart. Det är grymida. Du inspirerar många och även oss. Och Det, ja, det var riktigt kul att du ville köta med oss i ditt busy schema. Men tack snälla. Jag hoppas att det blir fler gånger. Hoppas vi hoppas det Och vi får tacka. Och glöm inte att hälsa Henrik. Han, Han hälsar tillbaka, by the way. Han hälsar väldigt <laughs> <Han hälsar. laughs> vi hörs och ses. Det gör vi, Honey. Tack så mycket. Tack, kärleken.